Sura deveta At-taube Pokajanje Objavljeno u Medini 129 ajeta Bara'atum min Allahi wa Rasulihi ila l-lazina min al-mušrikin Obznana od Allaha i njegova poslanika, onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore. Pasihu fil ardi arba'ata ašhurin wa'alamu annakum gajru mu'đizillahi wa annallaha muhzil kafirin. Putujte po svijetu još četiri mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti. Wa adhanum min Allahi wa Rasulihi ilan nasi jeumel hađil akbar anna Allahe bari umminel mušrikina wa Rasuluh. فإِن تُ بَنتُم فَجُووَ خَييرلكُب وَإِن تَوَل الَّتُم فَعَّمُ أَنَّكُب مُغَييرُ مُجِزِل I proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hađa. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogo božce. Pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete... Isnaite Allahu nećete umači a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom illal ladinaaha تُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُضَارُّوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأْتِمُوا فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عهد Daum le mu datiggim. In nolong juš Mnogo bošcima s kojima imate zaključene ugovore, koje oni nisu ni u čemu povredili, Niti su i koga vas pomagagali. Ispunite ugovore ugovoreogg groka. Alla zaista voli pobožni. <tripti> Fa izan se lakal ašhurul hurumu faqtulul mušrikina hajthu vajat tu muhum فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاتَ وَآتَهُوا الصَّلَاتَ فَحَلُّوا سَبِي لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَحِيمٌ Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogo bošce, Gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte, pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, postavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة Bi la ja Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, tiga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega, to zato što oni pripadaju narodu koji ne zna,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 فَمَسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَكِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّكِينَ Kako će mnogo bošci imati ugovor sa Allahom i poslanikom njegovim, ali s onima s ste ugovor kod časnog hrama zaključili, Sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se ibi, jer Allah zaista voli pobožne. Kejfa wa in javheru alajkum la jarkubu fikum illan wa zimma. Jurdunakum bi afuahihim Wa ta'ba kulubuhum Wa aktaruhum fasikun Kako, kada oni, ako bi vas pobjedili Ne bi kad ste vi u pitanju Ni srodstvo, ni sporazum poštivali Oni vam se ustima svojim umiljavaju Ali im se srca protive, većina njih su nevjernici. Ištarao bi ajati Allahi zamanan kalijlan fasadduan sabili. Innahum sa'a ma kanu ya'malu. Oni Allahove ajete za ono što malo vrijedi zamjenjuju, pa od puta njegova odvraćaju, zaista je ružno kako postupaju. La jarkubuna fi mu'minin illan wala zimma, wa ulai kawumul mu'tadu. Ni rodbinstvo, ni sporazum kada je vjerniku pitanju ne poštoju i sve granice sla prekoračuju. فَا إِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ Wa nufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali braća su vam povjeri, a mi to kaže objašnjavamo ljudima koji razumiju in ان كسو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انه لا ايمان لهم فَقَاتِلُوا اِمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ Ako prekrše zakletve svoje poslije zaključenja ugovora s njima, iako vjeru vašu budu vrijeđali, Onda se borite protiv kolovođa bez vjerstva, za njih doista postoje zakletve da bi se okanili. الاَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَثُرَ أَيْمَانُهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوا قُمْ أَمْ وَلَمَّا رَأَ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَكُّ أَن تَحْشَهُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve svoje prekršili i nastojali protjerati poslanika i prvi vas napali? Zar ih se bojite? Preče je da se Allaha bojite ako ste vjernici. Kon t ilum yu'adzebuhum Allahu bi'aydikum wa yakhzihim wa yansurkum wa Borite se protiv njih. Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zalježiti. Wa <tripti> yudhib vajza kulubihim, wa yatubu Allahu ala man jasa. Wallahu alimun hakim I srca njihovih brigu odstraniti Allah će onome kome on hoće oprostiti Allah svezna i mudar je أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا ولم يت... تَخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ زار مثليте да чете бити koji se bore i koji umjesto Allaha i poslanika njegova i vjernika nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja. Allah dobro zna za ono što radite. Ma كان li'l-mushrikin An y'amuru Masajid Allah Shahidin Ala Anfusihm Bil-Kufr a'maluhum wa finnarihum khalidun mnogo bošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici Djela njihova će se poništiti i u batri će vječno ostati innama ja'maluhum مَسَاجِدَ اللهِ مَن آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Oni su, nadati se je, na pravome putu. A jaaltum جِوَاعِ مَن ارْتَجَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله La jastavuna inda Allah Wa la jahdil kawuma walimin Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja I koji vodi brigu o časnome hramu Ravan onome koji u Allaha I u svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori, nisu oni jednaki pred Allahom, Allah neće ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine. الذيينَ أَمَنوا وَهجَُوا وَجَ غَدُ فيِي تَبِي للَّ بِأَم وَالِِم وَآفُوسِهِم أَعض ومُ U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu, zalažući metke svoje i živote svoje, oni će postići što žele. Yubashirum rabbukum birahmatin minhu waridan wa jannatin Gospodar njihovim šalje radosne vijesti da će im milosti i blagonaklon biti i da će ih u dženecke bašće uvesti, u kojima će neprekidno uživati. Abada. Inna azim. Vječno i zauvijek će u njima boraviti, u istinu. Wallaha je nagrada velika Ya ayuhal ladhina amanu La tattahidu abaaikum wa ikhwanakum Auliyaa in istahab kul kufra ala al iman waman yatawalluhum minkum faulaikahum walimun o vjernici ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom, ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas, koji bude s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio. Kul in kana avaukum va avnaukum va ih. وانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفمغا واموال نقترفمغا وتجارتكم تخش وَنَكَسَدَ اَمْسَاكِنُ تَرْضَعُونَ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَمَسَاكِنُ تَرْضَعُونَ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهتم dil qauman fasikin ako su vam vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koje ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da prođe nećete imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate Miliji od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovu putu, onda pričakajte do Allah svoju odluku ne donese, Allah griješnicima neće ukazati na pravi put. Lekad nasarakumullahu fī mavātina kathīratin vajewmahunajnin iz ađabatkum kathratukum falem tuhni ankum šaj'a. Velä tunni kumšedoako ħlä kuul adubimä ratubett ummmeallätummuudebiri, Allach was je na mnogim bojištima pomogao, a i onoga dana na huneu, kada вас je množtvo vaše zanielo. Ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, ti jesna postala, pa ste se u pijeg dali. هَُّ أَزَل الله سكينَ تَغ عَ رَسُوله وَعَ المُ منين وَأَ زَل جُنودَ لم تَرَو غ وَعَذبَلَينَ كَفَرووا Waza kaďа za uika Fi. Zat je Allah naposlannika svoga i na bjernike milost svoju spustijo, i bojske koje vi niste bidjeli poslao, i one koji nisu vjerovali namu kestavio. I to je bila kazna za nevjernike umma yaturullah min ba'd zalika 'ala Allah je posle toga onome kome je htio oprostiti Allah prašta iz sami ilostanje. Ya ayyuhal lezina ámanu innama almushriku nanajasum falā yaqravul al masjida al-harama ba'da āamihim hāza.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 Bogobožci su sama pogan i neka više ne dolaze na hadž svetome hramu poslije ovogodišnjeg hadža. ako se bojite oskudice, pa Allah hčela vas, ako hoće, izobilja svoga i moćnim učiniti. Allah zaista svezna i mudar je.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 وَلَا يَدِينُوا نَدِينَ الْحَكِّمِنَ من الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدِينُ وَهُمْ صَاهِرُونَ Borite se protiv onih kojima je data knjiga, a koji ne viroju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i njegov poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru, sve dok ne daju klavarinu poslušno i smjerno. Wa kalat il Jahudu Zairun ibnullahi Wa kalat il Nasar al Masihu ibnullahi ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفْكُ Jevreji govore, Uzeir je Allahov sin, a kršćani kažu, Mesih je Allahov sin. To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, ubio ih Allah, kuda se odmeću. It. خَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا, أمروا وما أمروا La ilaha illahu Subhanahu ammaju šrikun Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje ime Siha, sina Merjemina, a naređeno i je da se samo jednom Bogu klanjaju. Nema Boga osim njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni njemu ravnim smatraju. Ljudi idu na ajutu fi unura Allahi bi afuajim wa ya'ba Allahu illa ajutim Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, Allah želi bitljivim učiniti svjetlo svoje, makar ne bilo pobolji nevjernicima. U Allahi. Onu salal rasulubil hudawadinil hakqili yuhirhu ala poslanika svoga soputstvom i pravom vjerom da bi je isti kao i s nad ostalih vjera makar ne bilo povodi mnogobošćcima ja ayyuhal ladina amanu innaka fi ran min al ahbari wal ruhbani la yaakuluna amwala nas batili wa yasudduna an sabilillah وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِرْضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ O pjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro go i ne troše ga na Allahovom putu navijesti bolnu patnju. Jauma juhma alaiha fi nari jahannama fatukva bihajibahuhum wa djunubuhum wa dhuhuruhum haza ma ka li anfusikum. Hada ma kanazdum li anfusikum fadukum akuntum tek nizun. kad se ono u bude usijalo, pa se njima čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, Iskusite za to kaznu, za ono što ste go milali. Inna iddata šuhuri inda Allahi sna'ašara šehran fi kitabi Allahi javme khalaka wal arda min ha hurum. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ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 Broj mjeseci u Allaha je 12, prema Allahovoj knjizi, od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vjera. U njima ne griješite, a borite se protiv svih mnogo božaca, kao što se oni svi bore protiv vas. I znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje, يَغْرِيهَا كُلُّهُ إِنَّ النَّسِيءَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ Zuyina lahum suu a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin Premještanjem svetih mjeseci samo se povećava nevjerovanje čime se nevjernici dovode u zapludu Jedne godine ga proglašavaju obični A druge godine ga proglašavaju sveti, da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio sveti. Ružni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi. Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ dunyamina alakhira famama ta'ul hayatid dunyafil o vjernici zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno krenite u borbu na Allahovu putu kao da ste za zemlju prikovani Zar vam je život na ovome svijetu od onoga svijeta, a uživanje na ovome svijetu, prema onome na onome svijetu, nije ništa? Illa tanfiru ju' azzibku ma' azaaban aliman wa yastabdil kavman gajrakum wa la tadurruhu šaj'a. Ala kulli Ako ne budete u boj išli, on će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi mu nećete nimalo nauditi. Allah sve može.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 فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله العليا Wallahu azizun hakim Ako ga vi ne pomognete Pa pomogao ga je Allah Onda kad su ga oni koji ne vjeruju Prisilili da ode Kad je s njim bio samo drug njegov Kada su njih dvojica bili u pećini I kada je on rekao drugu svome Ne brini se Allah je s nama Pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ ona je gornja. Allah je silan i mudar. إِم فِ رُخِفَ فَ وَثِ قَالَ وَجَاهِدُ بِأَم وََاالِِكُمْ م Zalikum hajru lakum in kuntum ta'lamun. Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu, zalažući i metke svoje i živote svoje. To vam je da znate bolje.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 Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakathibun. Da se radilo plijen na ruke i ne toliko dalekom pohodu. Lice mi ribite slijedili ali im je put izgledao dalek i oni će se zaklinjati Allahom da smo mogli, doista bismo s vama pošli i tako upropastili sami sebe Allah zna da su oni lažljevci Afa an kalima <tutim> azinta had Ayat bayyana laka alladhina sadqu wa Allah hoprosti što si dozvolio da izostane dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu a koji lažu لا La yestأذinu kallذien yu'minun billahi 2. واليوم l'اخir 3. أن yujاهidu b'amwalihim 4. وأنفسihim Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore zalažući i metke svoje i živote svoje. Allah dobro zna one koji su bogobojazni. Inma yasta'zinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun O tebece tražiti dozvol samoni koji ne i čija se srca kolebaju pa sumnjaju i neodlučni su walau aradu lkhurud la a'addu lahu 'uddatan walakin kariha llahu di'atuhum fa thabbathuhum wa ila Da su imali namjeru poći, sigurno bi za to pripremili ono što je potrebno, ali Allahu nije bilo povolji da idu, pa ih je zadržao i bi im rečeno, sjedite sa onima koji sjede, لَ خَرجُ فكُمم زَدُوكُبْ إَِّ خَبَا لَ وَل أَوضَعُوا خِلَ لَكُب يَبَغُونكُِفِت نتَوفكُمْ سَمما عَونَ Wallahu alim bil zalimin. Da su pošli s vama. Bili bi vam samo na smetnji. I brzo bi među vas smutnju ubacili. A među vama ima i onih koji ih rado slušaju. Allah zna nasilnike. Lekadib tegavul fitnata min kablu Wa kallabule kal umura Hatta da'al haqku Wa zahara amru Allahi Wa hum karihun Oni su i prije smutnju priželjkivali Ismicali se ti smišljali Sve dok nije. Uprko s njima, istina pobjedila i Allahova vjera zavladala. وَمِنْ غُمَّنْ يَكُولُوا ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَافِ الْفِتْنَةِ سَكَتُوا Ima ih koji govore, oslobodi me i ne dobedi me u iskušenje. Eto, baš u iskušenje su pali, a nevjernici sigurno neće umaći džahennemu. In tusibka hasanatu tasuhum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadhna amran min qabl wa yatawallaw wahum farihun Ako postignesh uspjeh I ogorči, a kad te pogodi nesreća, oni govore, mismo smo i ranije bili oprezni i odlaze veseli. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, wa ala Allahi faljata il mu'minun. Reci, dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, on je gospodar naš, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. Kul halta rabba su nebina ila ihdal husna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 Reci, očekujete li za nas šta drugo, već jedno od dva dobra, a mi očekujemo da vas Allah sam ili rukama našim kazni, pa iščekujte i mi ćemo s vama čekati. Kul anfiku tau'an au karha'l len jutakabbala minkum, innakum kuntum kavman fasikin. Reci, milom ili silom, od vas se neće primiti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 Oje tu nos soleete illäoumkusel oju fi kuune iloumkerihu, A prilozi njihovi neće biti primjeni, zato što u Alllaha i u njegova poslannika ne vjeruju. Što spredaošću Mollitve ne obavljaju и што само преко воље одјељују فلا туџиبك амвалхум ва ла ауладуку инна ма йуридуллаху лиуџибахум биха dunyaa wa tazhaqa anfusuhum wa hum bogatstva njihova ani djeca njihova Allah hoće da ih njima kazni na ovome svijetu i da skončaju kao nevjernici وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Oni se zaklinju Allahom da su doista baši, a oni nisu baši, nego su narod kukavički law yajiduna malja'an aw magharatan aw mudkhalan law illayhi wa hum yajmahun kadabnashli kak poskrovište ili kakve pećine ili kakvu jamu oni bi tamo trkom pohrli Wa min hummmejel mizu ka fil spoda koti fe in utu min ha robbua illhaju togu min ha ideum je schotu Ima jih koji ti prigovaraju, zbog raz podjelezekata, ako im se iznjega da. Zadovolje se, A ako im se ne da, odjednom se razljute. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون atrebali bi se zadovoljiti onim sto im daje Allah i poslanik njegov I kazati, dovoljan nam je Allah, Allah će nam dati izobilja svoga, a i poslani k njegov, mi samo Allaha hoćemo.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 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ زكاة pritpada I nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz robstva, i prezaduženima, i usvrhe na Allahovom putu, i putniku, Allah je odredio tako, Allah sve zna. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ wa rahmatul lil ladina amanu minkum wal ladina yu'duna rasulallahi lahum 'adhabun aleem ima khiy kovije djaju biorobjesnika govoreci on vjeruje sto god čuje preci on čuje ono što je dobro vjeruje u Allaha ima vjeru u vjernike i milosti on ima između vas koji vjeruju a one koji Allahova poslanika vrijeđaju patnja nesnosna Yahlifuna billahi kum lirdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqa an yirduhu in kanu mu'minin Zaklinjuvam se Allahom da bi vas zadovoljili a prečebim bi bilo da Allaha I njegova poslanika zadovolje ako su vjernici. A lam ja'lamu anahu man juhadid illaha va rasulahu fa annalahu nara jahannama fiha. Zalika al-khizyu al neznaju da onoga koji se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu čeka batra džehenemska u kojoj će vječno ostati to je ruglo veliko 1. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بِمَا في قلوبهم 2. قل استهزئوا إن الله ma tahdharun se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera reci samo se bi rugajte allah će doista navidjelo iznijeti ono čega sevi plašite. Wa la in saaltahum la yakulunna innama kunnana hudu wa nalab. Kul abillahi wa ajatihi Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći Mi smo samo razgovarali i zabavljali se Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ Inna afa'tafatin minkum nu'azizu taifatam bi'annahum kanu mujrimin Ne ispričavajte se. Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Al munafikuna wal munafikatu ba'duhum min ba'du. يَأمُّرونَ بِالمُم كَرِ وَيَنهَونَ عَنِمَعْرُ فِي وَيَقُ بِبُونَ أَذَهُم نَسُل Lice mjeri i lice mjerke Slični su jedni drugima Traže da se čine nevaljala dijela A odvraćaju od dobrih I ruke su im stisnute Zaboravljaju Allaha Pa i on njih zaboravio Lice su zaista Pravi naviernici. Wa'adallahu al-munafikin wa'l-munafikati wal-kuffāra nāra jahennama khalidīna fīhā. Hiya hasbuhum. Wa la anahum Allahu wa lahum adhabun muqim li cemierima i nevjernicima Allah prijeti džehenemskom vatrom vječno će u njoj boraviti dosta će im ona biti Allah ih je prokleo I njih čeka patnja neprekidna. Kallezina min kablikum kanu ašadda minkum kuwatan wa aksara amvalan wa avladan fastamta'u فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا Ulajike habitat a'maluhum fi dunja wal ahirah Wa ulajike humul hasirun Vi ste kao i oni prije vas, oni su jači od vas bili I više su blaga i djece imali I slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite, isto onako kao što su oni prije vas živjeli. I vi se upuštate u nevaljalštine, kao što su se i oni upuštali. To su oni čija dijela biti poništena i na ovome i na onome svijetu. Njima propast predstoji. Alamija اتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمقتفكات A dat humsulu bilbjiäati femekäałogóulijali ma hum muläking kanu Ä fu se hum mijavullimu Zar do nich nieje doprla best, on ni prije nich o narodu Nuhovu? Io Adu, i Semudu, i o narodu Ibrahimovu, i stanovnicima Medjena, i o onima ja su naselja izvrnuta. Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su je oni sami sebi nanijeli.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 يطيعون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra dijela, a odnevaljali ih odvraćaju, i molitvu obavljaju, i zakat daju, i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. Tu su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Allah obećava vjernicima i vjernicama džanecke bašče, kroz koje će teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim, aj malo naklonosti alahove veća je od svega toga to će doista uspjeh veliki biti ja ayuha an-nabi juhidil kufa wa al-munafiqin wa'lallahu alayhim wa ma'awhum jahannam wa bi'sal masir o vjerovjesnici bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog prebivalište njihovo biće džehennem A grosno je on borovište. Ya hlifu na bil lahi ma kalu wa lakad kalu kalima tal kufri wa وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ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 Lice mjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici nakon što su javno Islam bili primili i htjeli su učiniti ono što nisu uspjeli, a prigovaraju samo zato što su ih Allah iz svoga i poslanih njegov i mućnim učinili. Pa ako se pokaju, bit će im dobro, a ako glave okrenu, Allah će ih i na ovome i na onome svijetu na muke nesnosne staviti, a na zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati. Wa minhum man aahada Allah la in aatana min fadlihi lanassadqa wa lanakuna min salihin Ima ih koji su se obavezali Allahu ako nam isobila svoga dade udeljivačemu zaista milostinju i bićemo doista dobri. Falamma atanum min fadlihi bakhilu bihi wa dao izobilja svoga. Oni su u tome postali škrti. Iyo krenuli se a on io na glave okreću Fa'aqabhum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqunahu bima akhlafa Allahu ma'aduhu wa bima kanu yakdibu I nadovezao im je on na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred njega stati, zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu. Alam ja'lamu anna Allaha ja'lamu sirrahum wa nađvahum wa anna Allaha alamul hujub Zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju de Allah znalac svega skrivenog. Allzinajen mizuel mutu طَوو يعينَ مِنَ المُؤمنِينَ فِي صصَدَ قاتِ وََّذينَ ل يَدِدونَ إِلجُهدهُم فَيَسخَرونَ مِنهُم سَخِرَ اللهَّهُ مِنهُُمْ. Sahirallahu minhum wa lahum azabun alim One koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se onima koji ih smukom daju, Allah će kazniti za izrugivanje njihovo i njih čeka patnja nesnosna. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم Zalika bi anahum kafaru billahi wa rasulih Wallahu la jahdi l'kaum al Molio ti je oprosta za njih ili ne molio Molio čak i sedamdeset puta Allah im neće oprostiti Zato što u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju, Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنف في الحظ قلنا رجا لنا ما اشد حر Veselili su se kod kuća svojih. Mrsko im je bilo da se bore na lahovu putu, zalažući i metke svoje i živote svoje. Jedni drugima su govorili, ne krećete u boj po vroćini. Reci, džehennemska vatra je još vruća, kad bi oni samo znali. Falyahku qalilan wal yabku katiran jazaan bima kanu yaksibun Maloče se oni smijati a dugo će plakati biće to kazna za ono što su zaslužili fa'ira raja ka allah u ila taifatin minhum fastazanu kal khuruji fa kul lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa Inna kum raditu bilquudi ku awalamratin faq'udu ma'al khalifin yakotallah ponovo vrati nekima od njih pa te za molede im dopustiš da pođu s tobom u boj tim ti reci nikad sa mnom u boj nećete ići I nikada se sa mnom protiv neprijatelja nećete boriti. Bili ste zadovoljni što ste prvi put izostali. Zato ostanite s onima koji i onako ne idu u boj. Wa la tu salli ala ahadim min hummata abadan wa la ala kabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun I ni jednom od njih kad umre nemoj molitvu obaviti Niti sahrani njegovoj prisustovati Jer oni u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju I kao nevjernici oni umiru وَلَا تُعجِبَكَ أَم وَُم وَأَوولُم إَِّ مَا يُريدُ اللهَّ أَي وَعَذِبَهُم بِهَا فُِّن وَتَزْهَقَأَ فُسُم وَهُم كَافِرُ Neka te ne ushiću bogatstva njihova i djeca njihova. Allah želi da ih njima na ovome svijetu namuči i da skončaju kao nevjernici. Wa iza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasulihi sta zanaka ulup. A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa poslanikom njegovim borite, najmućniji od njih su zatražili odobrenje od tebe i rekli, ostavi nas da budemo s onima koji ne idu u boj. Radu bi an yakunu ma'al havalifi vatubi ala kulubihim fahum la jafqahun Zadovoljavaju se da budu s onima koji ne idu u boj Srca njihova su zapečačena pa oni ne shvaćaju لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وَاُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ali poslanik i oni koji s njim vjeruju, bore se za lažući metke svoje i živote svoje. Njima će svako dobro pripasti i oni će ono što žele ostvariti. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahti al-anhar pripremio dženetske bašće kroskuje rijeke teči u kojima će vječno boraviti, to je veliki uspjeh. Wa dja'al mu'azziruna min <zoran> al-a'rabiliju zana lahum wa qa'ada l-lazina kazabu wa Rasuleh sajusivu allazine kafaru minhum azabun alim. Dolazili su i neki beduini, koji su se izvinjavali i tražili do poštenja da ne idu, i tako su izostali oni koji su Allahu i njegovu poslaniku lagali, a teška patnja pogodit će one među njima koji nisu vjerovali.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 Ma'ala muhsinina min sabil wallahu gafurur neće se ogriješiti nemoćni i bolesni i oni koji ne mogu naći sredstva za borbu samo ako su prema Allahu i njegovom poslaniku iskreni nema razloga da se išta prigovara Onima koji čine dobra djela, Allah prašta i samilostan je. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا dawon la wa a'yunum tafid min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma yunfikun. Ni nionima ko ima se rekao kada su ti došli da im daš životinje za jahanje ne mogu naći za vas životinje za jahanje pa su se vratili suznih očiju tužni što ih ne mogu kupiti innama sabilu ale lathina jastezinunaka vahum agnijak radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tab'a la da se prigovara onima koji o tebe traže dozvolu da izostanu a i moćni su Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj. Allah je njihova srce zapečatio, pa oni ne znaju. Ja'taviruna ilajkum iza rađa'tum ilajhim Kul la ta'taviru lennu'mina lakum qad nab بَأَنَّ اللَّهَ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم bi oku bima kuntum tamalun kad se među njih vrate oni će vam se pravdati reci ne pravdajte se jer mi vama ne vjerujemo zato što nas javila hobama obavijestio allah i njegov poslanik će vidjeti kako ćete postupati zatim vićete biti ponovo vraćeni onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet pa će vas on ono me što ste radili obavijestiti sa yahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilayyi lituridu anhum فأَari bu gub Inna guumri je suua ma uuaum je mu de za bim ku jakk sibuun Kad se mee nich prátite, zaklenja čelom se Allahomm. Samo da ih se okanite, pa okanite ih se, jer su oni pogan i prebivalište njihovo biće džahennem, kao kazna za ono što su radili. Jahlifuna lakum litardau angum. فَاِنْ فا تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ فا اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Oni vam se zaklinju za to da biste bili zadovoljni njima. Ako bi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim.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 Beduini su najveći nevjernici i najgoriji licemiri. I razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah svome poslaniku objavljuje. Allah sve i mudar je. Wa min al-a'rabi man jatahidu ma junfikum agraman wa jatarabba subikumud dawaid alayhim dairatus sou wallahu samiyun alim beduina koji ono što daju smatraju nametom i jedva čekaju da vas nesreća stigne Neka njih po godine sreća. Allah sve čuje i sve zna. Amen al-a'rabi men yu'minu billahi wal-yawmil-akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurubatan 'indallahi Ala inaha qurbatu lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafururrahim Ajma beduina koji vjeruju Allahu i u onaj svijet i koji smatraju da je ono što dajem put da se Allahu približe I da poslanikove blagoslove zasluže, to im je zaista dobro tijelo. Allah će ih sigurno milošću svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je.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 Radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada zalika al-fawzu al Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadžerima i i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio džanetske bašće, kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvije ku njima boraviti. To je veliki uspjeh. وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ Maradu alenni fakila ta'lamuhum. Nahnu na'lamuhum. Senu'adzimuhum marrataini thumme juraduna ila azaabi nazim. Među peduinima okobasima licemjera, a ima ih koji su lica mjerstvo spretni. Ti ih ne poznaješ, ali ih mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم أيما i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su dobra dijela s drugim, koja su hrđava izmiješali, njima će može biti Allaho oprostiti, jer Allah prašta i samilostan je. Huz min amvalihim sadakatan tutahhiruhum wa biha vasalli عليhim. Inna salataka sakanul lahum Wallahu sami'un alim Uzmi od dobara njihovih zekad Da ih nime očistiš I blagoslovljenim ih učiniš I pomoli se za njih Molitva tvoja će ih sigurno smiriti Allah sve čuje I sve zna Alam ya'lamu ja an Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha oni da jedino Allah prima pokajanje od robova svojih i da samo on prihvaća milostinje i da je samo Allah onaj koji prašta i da je on milostiv wa qulu amalu fa sayara wasat uraduna ila alimil gajbi wasshahadati fejunabbi ukumbima kuntum ta'malun. I reci, trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslani knjegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet pa će vas ono ono nešto što ste radili obavijestiti wa akhrun murjauna li ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti Allah svezna i mudar je تَأْخُذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُونَ Olä yaħlifunَّ idn أrona إxna wollo يşħdu inَّhum lekkedhibu. A oni, koji suđami sagradili, da bi štetu naijli, in nevjeroovanje osnažili i razdor vjernike ke unijli, pripremajućije za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio, sigurno će se zaklinjati. Mi smo samo najbolje željeli. Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. La takum fihi abada La masjidun usisa alat takuwa min awal jaumin ahak ku an taku ma fi fe rijanu yuhibuna an yatatharu wallahu yuhibul mutahhirin ti unojne moy nikada molit vo baviti djamia dana Postavljeni na strah od Allaha, zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, Allah voli one koji se mnogo čisteće.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 Da Dali je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strah od Allaha i u želji da mu umili, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula da se zajedno s njim u vatru džahennemsku sruši, Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini la yazal bunyanuhum alladhibanuw ribatan fi qulubihim illa an taqta' qulubuhum zgrada Koju su oni sagradili, stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. Allah svezna i mudar je. Inna Allahe štara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ deemina Allah Fastabshiru bi bay'ikum alladhi Allah je otvjer nikakupio živote njihove i metke njihove uzamjenu za džennet koji će im dati. Oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. Onim je to zbilja obeća u Tevratu, i Inčilu, i Kur'anu, a kod Allaha dosljednije ispunjava obećanje svoje. Zato se radujte pogodbi svojoj, koju ste s njim ugovorili. I to je veliki uspjeh. Ed. Tائmون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله wa baširil mu'minin Oni se kaju i njemu klanjaju i njega hvale i poste i molitvu obavljaju i traže da se čine dobra dijela a odnevaljali ih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju a vjernike obraduj ma kana linn نَبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ nije dopušteno da mole oprosta za mnogo božce, makar im bili i rod najbliži. Kad im je jasno da će oni stanovnici džehennema biti, وَمَا كَانَ ساسْتِغُْفَعُ إِبَرَهِي مَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّ وَوعِدَةِ وَعَدَ إَِّهُ فَلَم مَا تَبَيَنَ لَهُ أَنَّهُعَدَُِّهِ تَبَر ال الرَّاءَ مِنْ In Ibrahim la'awa hulim A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca? Bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja. I opazite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 Narod koji je napravi puto putio prije nego što učine ono što im je on zabranio Allah zaista sve dobro zna Inna Allah lahu mulku samawati vel ard yuhyi wa yumit wama lakum min du Allah je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje. I vi, osim Allaha, nemate ni zaštitnika, ni pomagača. Laqat.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 يتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم Allah je oprostio vjerovjesniku i muhađirima i jensarijama koji su ga u teškom času slijedili u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala. On je poslije i njima oprostio jer je on prema njima blag i milostiv. Wa ala s-salasati إِذَا ضَاقَت عَلَيجِمُأَضُ بِمَا رَحوبَة وَضاقَت عَلَيهِم أَمفُسُوم وَظَنُّ وَضاقَت الَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبَعَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ I to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim, i kada su uvidjeli da nema utočišta od Allaha, nego samo u njega, on je poslije i njima oprostio, da bi se i u buduće kajali, jer Allah u istinu prima pokajanje i milostiv je. Ja. O vjernici, bojite se Allaha i budite s onima koji su iskreni.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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطَؤُونَ مَطْئَ وَلَا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح Inna Allaha la yudī'u ajran Nije trebalo da stanovnici Medine, ni beduini u njenoj blizini, iz Allahovog poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu predstave, jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovom putu, niti će stupiti na neko mjesto Koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro dijelo upisano biti, Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro.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 I neće dati nikakav prilog, ni mali, ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bih bi Allah nagradio za dijela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ لَلَ فأَرَ مِن كلُلِّفِ قاتِم مِنهُم طَائِ فَتُر kon hu fid din wali undziru qawhum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun svi vjernici ne trebaju ući u boj neka se ponekoliko njih i svake zajednice njihove potrudi da se upuste u vjerske nauke I neka pominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali. Ja, Ejuha, allazina amanu, katilu allazina janunakum minal kuffari, valjadidu fikum gilzah. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost i znajte da je Allah na strani čestitih. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا Fa amma amanu, imana, A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore, Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje? Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje i oni se raduju. Wa fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun A što se tiče onih čija su srca bolesna Ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju I oni kao nevjernici u miru. E wala jeru na anhum yuftunun fi kulli amam maratan aw marratayn thumma la yatubun da svake godine je danput ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet niti se kaju, niti se opamećuju. Wa iza ma unzilat suratun ba'duhum ila ba'din haljarakum min ahadin thumman sarafu, Saraf Allahu kulubahum, bi enahum kavmu la jafqahun. A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju, dali vas ko vidi, i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju. Lekad jaakum rasulum min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaihikum bil mu'minina raufur rahim. Došao vam je poslanik, jedan od vas, Teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Fa in te wallau fa kul hasbi Allahu la ilaha illahu wa alaihi tavakkal. Ako oni glave okrenu, ti reci, meni je dovoljan Allah, nema Boga osim njega, samo se uzdam u njega, on je gospodar svemira veličanstvenoga.